Innelhamdhe lillaha, në ahmadhu, në sta'inu, në staghfiruhu, në audhu billahi min shururin fusina o min sejati amalina, men yehdi illahu fe la mudhilla le, o men yehdi illahu fe la hadhya le, wa ashhedu an la ilaha illa allahu ahdhu la sharika le, wa ashhedu anna muhammedan abduhu wa nasura. Listen, there were, vazhdojmë me temën tonë, në në lidhjemë që ështëtën e divorcët, këju është më simi tërëtë, Kjo okay. është më simit tret në këtë tem Ta shmë kemi hyrë Ta mamë në tem Ndhe kemi përtrejtuar disa qështje Për para kësaj Por rikujtoj dhe më dojnë që divorci E ja, dhe pse dhe më dojnë Islami ka trejtuar shumë që është në të kjo, Nuk do të thë që i divorci që ka e minë Një dhe është nuk do të thë që është Ndhe është, është krim Për kundës e në kemi treguar Ndhe që divorci ka gjukim të ndryshmë në disa rase, i urryer, ndonjëra raste ai ishi pëlqyeshëm, ndonjëra raste është thjesht i lejuar. Kjo që çështja varet nga, domethënë nga gjendja e njeriu, nga problemet që ka ai. Mirë, por në aspektin e përgjithshëm le të famë që divorci është i pëlqyeshëm, ky është në aspektin e përgjithshëm. Pastaj në veçantë, domethënë çdo çdo rast mund të marr gjykimin e vet dhe treguam domethënë argumente për të dhënë. Një prej argumenteve më çuditshme është domthonjë që transmuton Imam Muslimi që iblisi kër mbledh u shtarët e ti, i thot njeri për i tyre, unë thot kam darë burin nga grua, edhe i thot ti e ti, thot ti e thot, tie", thot që jetë që jetët dhe afronët e. Kjo të regonë në nënë që divorci, unë darë e burin nga grua, në nënë përësue të vërteta, është dishka e dashë për iblisin. Dhe për desë është dishka e dashë për iblisin, në marishë dhe dishka që nuk është e përqyshme të këlloh ë dyshka që nuk është e pëlqyeshme tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj u rikujtojmë në një divorc tash ka gjykime ndryshme, edhe ka dy raste kur është lejuar, siç është transmetuar që vetë profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka divorcuar më shumë se si një grua. Çështja për cilën do të flasim sot, domethënë janë rregullat e divorcit, domethënë ne treguam që divorci sipas sunetit divorci sipas sunetit është që burri ta divorcoj gruan e tij kur ajo nuk është në kohën e periodave. Kur ajo nuk është në kohën e periodave, dhe gjithështu të divorcoj në kohën e pasë tërtis, në tëlloj pasë tërtije në cina i nuk e ka prekur dhe nuk ka bërë mërdheni me ta. Kjo është koha të cilën ka mëndosur Allah i madhëruar, në cilën duhet divorcuar gruaja dhe e, këtu djetarë kanë diskutuar disa qështje për desa dhe mënë këtoj që kanë ndaluar nërën është ndaluar si pasaj që ta divorcoj ta divorcoj shë gruan në kone periodave kone menstruacionve është ndaluar ta divorcoj shë gruan është haram dhe që u e të listam divorci si pas bidatet nërën kushë i divorcion gruan e vet në kone menstruacionve a i ka bërë bidat dhe ka marë haram i shkrujt gjunaf dhe Gjithashtu kush e divorçon gruan në kohën e pastërtisë, në cilën ai e ka prekur atë dhe ka bërë marrëdhëni me të, ai ka marrë haram. Prandaj këtë gjëra duhen t'treguar që di njeriu se do, domthonë mendon se bën diçka që është lejuar, do mbien haram në të vërtet. Ka bërë haram, edhe këtu kanë diskutuar dijetarët, këy lloj divorci i cili ndodh në një prej këtyr dy rastove që treguam që janë që janë haram. A vlen dha ajohet i sakt apo jo? un tregon fillimisht domosdën dhe që divorcin këto dy raste janë ndaluar. Edhe tash i themi në un divorcin në kohën e periodave, ëh dietarët nuk kanë rënë dakord në një mendim të vetëm në këtë çështje, por kanë kanë dy mendime, mendimi i shumicës së selevë dietarëve, dietarëve që kanë ardhur pas tyre, dhe ky është mendimi i mëdhëve dietarëve, mëdhëve gjithashtu është që ky divorc është divorci i sakt, edhe pse kanë rënë në kohë harami. Këtë divorcë, kanë thënë është divorcë saktë, edhe pse kanë dodo një koj që është haram që të gruaja të divorcojt në ta. Dhe shtylla e kse të që është i do më thënë është hadithi Ibnu Omëri, por ua rikujtoj edhe një hadithin, që Ibnu Omëri, kërë i divorcoj, gruën e ti divorcoj në kore në periodave. Dhe pas taj mori veshomjeri dhe pyriti profetin sallallahu alesillem për këta edhe i tha profetit s.s. u ordërojë atë që ta rikthej gruën e ti, ta lejtë dhe sa të pastrojët, më pas, të vinë për sëri periode, pas e të pastrojët, pas e nëse dëshionë në mbanë, edhe në nëse dëshionë në divorconë, për parës e ta prekë, edhe ky është i deti të cilin, për cilin ka ordëruar Allahu, në të cilin duen divorcuar gratë. Në kjojë hadith është e Bukhariu, të, Bukhari, të muslim është hadithi saktë. Ky është thelbi, dhe më dhe një një kësej të qështje e, Thash, ky është mendimi sa ka të rëguar el muafëk, el mëgdis Në kodam el mëgdis, e një bërë vetë el mëgni, thot Nëse njëri ju divorcon, dhe më dhe në konë e bidati, dhe më dhe në konë që është hrëm për divorcon Dhe më dhe divorcon kër gru e është me perioda, ose kër është e pasë dhe ka prekur, e ka prekur e të A i ka marë gjynafë edhe divorci i tij është i sakt, domethënë i është i quhet një domethënë një divorc, e ka ndarë një herë sipas mendimit, sipas mendimit të përgjithshëm të njohur tek dietarët. Në, në si thosh mendimit të shumicës dërmuose ose më të madhë dietarëve, pothuajse të gjithë domethënë. Madje se Muhammed al-Maghdisi thotë, Qadhani ibn al-Mundhir, edhe Ibn Abdul Barr nuk ka kundërshtuar në këtë çështje, vetëm se bidatchi dhe njerëz të humbur çdovon këta. Kështu ka ka ka treguar ta dietare, Iblen mund dhe Iblam do të bër. Faktikisht, ata të cilët kanë kundërshtuar në këtë çështje janë shumë, shumë pak. Shumë pak. Mund të numërohen me me me, me gishtat e dorës gjithsej. Ky the mendimi përgjithëshmi dietar, ka qenë ky që po themi, do të thonë se burri ndan gruan kon në kon në periudhave, grua e ti kon zonë të ndarë. O, kon zonë 1, nëse ka parëën e parë 1, nëse ka në parë 2 2, nëse ka parë 3, mori fund çdo gjë për ta. Dhe mendimi i dytë është mendimi që është transmetuar nga autobusi, autobusi më keysan al-Yamani. Autobusi Allahu më shoh ka qenë për tabinëve dhe ka pasur një mendim, domthonë se është mendimi rrallë, që thoshte që çdo lloj divorci si i cili kryhet jo në kohën kur ka urdhëruar Allahu, ai nuk quhet i saktë. Nuk quhet i saktë do të thotë që nuk ndoft vërtet, sikur se ka divorcuar fare. Gjithashtu ky është mendimi i khalasin al-Amrit, ky është mendimi gjithashtu dhe Ibn Hazmit, i cili është për el-Lahirive. Edhe nga dietarët e mëvonshëm ky është i bërë mendimi i Ibn Taymijes dhe Ibn Qayyimit. Edhe gjithashtu disa dietarë bashkëkohor kanë hequr këto dhe mendim, por mendimi i saktë në këtë çështje është par, mendimi i parë, mendimi i shumicës së dietarëve, dhe ky është mendimi që sinë mbështesin me dar argumente fetare. Ajo që domodin duhet të diskutohet këtu në këtë çështje është ku janë argumentet ose cilët janë argumentet e atyre personave të cilët thon ky divorc nuk quhet i saktë. Sepse ne thonë domosdheni që treguam ç'argumente përgjithshme është që njeriu po duhet të divorcojë e divorcuar vetëm në rast se ku paraqeton argument, ku paraqeton argumenti që thuajmë argument, të në bazë argument tregojë që nuk juhet të divorcuar. Edhe kta dietarë të cilët thonë nuk juhet divorc saktën argumentuar me hadithin e Ibn Omerit. Tregohet, transmetonim në lutjure e xinga e Abu Zubair, mani mund të personi quhet Abu Zubair. Ky tash i transmeton ka dëgjuar vet Ibn Omerin. E pyet një person dhe i thot: Ç'mendim ke për një person nëse divorçon gruan e tij në kohën e periudave? I thot Abdullah ibn Umri, i thotë e ndava un gruan time në kohën e periudave, në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, e thot ai ma ktheu ato të më urdhëroi që ta kthej e dhe nuk e konsideroi atë asgjë. Nuk e konsideroi asgjë, kush u thuat hadith. Edhe më tha kur të pastrohet Ta divorcoj ose ta mbaj Këta e transmiton Abdur Rezaku nga Ibn Gjureji Gjithesho e këta e ka transmituar edhe imam muslimi Edhe Budavudi edhe ma Mahmedi Mirë po fatikisht të hadith e, Këta hadith dhe më dhe në transmiton imam muslimi Me rukë të tjere transmitimi Në cilë e të regohet Në cilë e të regohet Jo kjo që ka të regohet Këtu në fillon një problematik Në transmitimin në hadithet dhe këtaj Dashëmëvojmë për divorc si çështë, se kjo është këtu ndan, këtu ndan çështja. Tashin e thamë Buzoveri, ka djuar Abdullah Numerin që ka thënë nuk më ka konsideruar zgjën. Nike që kanë dalë disa tabin të tjerë në nzanësit të Abdullah Numerit që janë 5 veta, të cilët e kanë djuar Abdullah Numerin, i cili nuk ka thënë, nuk ka thënë këtë gjë që nuk më ka konsideruar zgjën, por ka thënë që ma ka konsideruar për vetëm një divorc. Ka, ka konsurd sakt. Që që kërë zinë gjiri i hadithit, hadithit i parë, që të përmandu si në të një dhe pse mpame në jashë me dugat si hadith i pas të ndësak të më radh, a i ka, dhe më thënë, ka një problematik, që i qëtë, dhe më thënë hadith qëtë Ma'Lul, Ma'Lul dhe në të këtë djetarët, qëtë e hadithi cili ka njëlloj shkaku të fsheh, përse bërë t'i do për të i hadith. Në to dhe rasti, kanë të rrgut d E trasmeton Enesim Nusirin 2 E trasmeton Seridim Njubeir 3 E trasmeton Nafir 4 Edhe trasmeton Salim Ibn Abdillah 5 5 vetat, atë 5 të kanë dhijuar nga Abdulejmë në umër Edhe Nafir ka qenë në nëzënësin më të afer të Abdulejmë në umërit Gjithështu dhe Salim është djali Abdulejmë në umërit E ka qenë në nëzënësin më të afer ti Këta të 5 është trasmetuar për i tyri se ata kanë dhijuar Abdulejmë në umërit që ka thënë Mu konsideruam kjo lloj divorc në kohën e periudhës mu konsideruam një të pestë. Ta. Tashĩ logjikisht ka mundësi domodin që ta të peston e konsideroj një kurse dal një person thot nuk e konsideroj asgjë, edhe ai të ketë drejtë se ta ka në gabim në kohë që ta të pestën besnik. E para, edhe dy ta, dy e dyta, dy përtyrja nga nxënësit më të afërt të bëjnë numërit Njeri është djali i ti, tij që është akoma më afër, kurse tjetri Nafi është nga transmetues më të njëjtë nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu. Për këtë arsye ka ngjykuar dietarët që transmetimi i Busubenit është është gabim, ka gabuari. Ose ka djogabim, ose ka rruar diçka tillë, dhe pse ai është besnik vetvetaj. Dhe kjo ja domodin subhanallahu, duket domodin ajo se thursia e All-oh-it më jo, dhura ka ruitur fenë vetë deri në këtë lloj pike. Në transmetuesin të lloj formë ka şeyimut. Pra ne kam të reguar përshon është transmitu nga Nafi Se ka thënë Nafi ka të, të gjurë në numerin Ka thënë mu konsiderua një Gjithashtu Transmeton Salim Djali në numerit Thot u në konsiderua një divorce Të njëtë një njëtë njëtë Transmeton dhe enës minë sirin dhe ju nës minë djubejr Gjithashtu edhe Transmeton dhe serin dhe më djubejr Njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë një Me logjikisht, nëse pesë vetat vin në fön që ndodhi sot diçka. Kur së vjen një person tjetër e thot nuk ndodhi sot po ndodhi dje. Kur ti i di që të gjitha janë besnikë normalisht e numri më i madh tip një siguri më të madhe që vërtet ndodhte kjo. Dhe kjo është një mënyrë oj që kanë tregu dietarët me anë silës vërtetohet që kush ka drejtë. Dhe këta të pesë, ata transmetues prej numerit kanë kanë thënë që ë Ibnu omërit ju konsiderua një divorcë edhe pse e divorcojnë në kone periodave. Ata e kundështuën, dhe më thënë, këtë buzëbejnë, që që e sa këta e shë, abdulem në omërit ju konsiderua një. Mje po dole në disa djetarën e thanë që është të vërtetë, dhe më thënë, që këtu ju konsiderua një, por ne nuk e dimë, dhe më thënë, se kush e konsiderua një. Dhe fatisht për po të shikorjë, dhe më thënë, këtu thuet ju konsiderua nuk E vërtetë është këtu fili për profetin sallallahu alajhi wasallam, sepse ai Umar i byyti profetun sallallahu alajhi wasallam, dhe pasaj thotë Abdullah ibn Umar, "Mu konsideroi një." Do të them, nga ana e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo vërtetën më mbrapa. Tashh këto hadith që treguan nga këta pesë transmetues, disa prej tyre janë të Buhariu dhe të Muslimi, disa të tjerë, do të thonë që janë hadithe më së sakta, më së sakta. Vetëm Buhariu i ka treguar transmetimet e këtyre që thon, të transmetuesit që kanë treguar që i ja e konsideruar në vullahitë më merr 1 edhe nuk e ka treguar transmetimin e Buzuberit që thot nuk e ka konsumuar asgjë, me sa duket Imam Buhari nuk ka qenë dakord me transmetimin e tij. Duke e shikuar të lëshojë prandaj nuk e ka nuk e ka futur transmetimin e Buzuberit tek libriti. Edhe ka vendosur një temë ku thot Imam Buhari thot bab idha tulqatil haid tuatad bi zalika at-talaq. Thot tem kur gruaja divorcohet në kohën e periudave e konsideron të saqt at divorce. Kjo është tema që i ka vendosë më buhariju Të kjo hadith Të njëti hadith i në omërit Kjo që e o që duket nga vendimi më buhariju të vetë Që e ka e konzderon divorcin të sakë në kohën e periodave Edhe pse në të vërdet është hramë që të kryot kjo dhe divorci Dhe gjithashtu të më thënë Këta thënë Si që, si që përmonë në pak më sipër Që nuk di e se si ku që ka konzderuar të sakë të divorci Dhe në themi është trasmetuar të kë bejhë nga Ibn Umar se ai e divorcë gruan e tij në, ti në kohën e periudave dhe shkoi Umar radiallahu anhu te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ja tregoi këtë dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ja konsideroi atë një. Domthon te transmetimi i Baihaqiut tregon qartë se ai që, që konzero 1 ishte profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu domun ndahet çështën në formë qartë. Dhejmë, dhe me plot, basë të qartë. Themi domun me siguri të plot mbështetur argumente që treguam që e, divorci në kohën e periodave konzdero divorcin saktë edhe pse personi që ka bërë veprimin quhet gjunafçar për veprimin që ka bërë. Quhet gjunafçar për veprimin që ka bërë. Dhe argumenti thashë është ky argumentin që treguam, u detyrohet ta shpjegojë tullëforma udhëzuesër për treguar domthonjë që kush është e vërteta me argumente të qarta, sepse mbase mund të jojë njeriu pushum diku tjetër një mendim tjetër e thotë ngelet në dilem, po mirë, njëri thotë po, njëri thotë jo, si si bëhet nëse ato lë forma unë nuk i ngjel të më vënë njeriu pas për diskutime sepse seriohet ky është fundi si thosh i kësaj çështje. Me lein Allah. Ndërsa ata të cilët kanë thënë që nuk e kanë konsideruar një gjë, këto divorc përveç këtij tasmine Buzoberit, janë transmetuar me disa hadithe të dhopta. Hadithe të dhopta, një peri tyre ka transmetuar një person një që që edhjë, një Lohia, konë, si i quajtur Ibnul Lahia, Ibnul Lahia, që është kon transmetues i dhopët, i dietarët. Gjithashtu kanë transmetuar kanë ë Përmendur një hadith tjetër për së rit të dobët, kushtojë nuk ka asnjë hadith të sakt i cili e vërteton këtë çështje, domethënë vërteton çështin që divorci në kompromisioneve nuk ndodh ose nuk bie. E vërteta është në bazë këtyre dom thuajse argumenteve që divorci ë në rastin e kompromisioneve ose të periodave është i sakt dhe hadithi numerit është më së ai qartë. Edhe poqes hadithimin e numerit nuk është i qartë, valla kjo është çuditshme. Në, po që se kjo nuk që u t'i qarë Nuk kam në basë kësaj më i qarësimot malë se kjo Në këtë që u të thash Nuk të argumenti që u të tërgova Nuk të argumenti që u të tërgova Kështu që të më dhe nësak të në të qështë atyre është që divorci në konë e periodove është nësak Në nëse një person e divorcion në gruën e ti Në konë e periodove A i ka marë gjunaf Por gruën e ti konzëre që është divorciur një her Çështja e parë, çështja e dytë që do të diskutojmë sot. Allah subhanahu wa taala i ka dhënë të drejt burrit që të divorcojë gruan ti, e tij maksimumi deri në 3 herë. Maksimumi do të jetë në 3 herë. Dhe e ja ka kovizuar me numër që burri mos luajë me ta. Dhe ka thënë Uatim ke hududu Allah, këtë e në kufitë Allah. Ume i e të adda hududu Allah e fëqat dhële me nefse. Dhe kush i te kalon kufitë Allah, a i këbor për të resive të sti. I dhe shtu ka thënë Allah e madhuruar, walat të të khidua, ja të lehuzua, mos i merë një a i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe bëjnë atë që e kanë ndaluar Allahu i mëdhur dhe profeti t i sallallahu alaihi wasallam. Edhe i divorcojnë gratë të tyre 3 herë për një herësh. Ose i thot gruas je divorcuar 3 herë. Ose i thot je divorcuar, je divorcuar, je divorcuar ose fjalë të ngjashme këta. Pse dëshon ngutë do të më mërzitë më më më presojmë radhë. Edhe Ndëshion të ja shpejtoj që të treja Një koj që Allahu s'panë t'ala Ka vendosë për shdo një mbërë të të të kufi Ka vendosë kufi dhe kushit që dhe buri kura divorsoj Po të përmbat kushit për si shduet Dhe ta divorsoj gruan e ti në basë Të të të të regullat fetare A i nuk përndohet për këtër lojve primi që ndërmer Mirë për shumitë në rase Kër njerëzit përndohet mëse divorsojnë kërë të të të të sepse ata e kryejnë ata nga ngutja dhe nga nxehja dhe nuk e kryejnë ata me maturin dhe nkoin që ka zaktuar Allahu subhanahu teala. Po sigur njeriu të kujdese për këtë rregullla edhe të ruajë që mos mos se mos e divorconte gruan nkoin që ka ndalur Allahu subhanahu teala. Edhe do divorconte ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe dëguarit tisallallahu alejhi wasallam, nuk do pendosh kurrë për të lëvë veprimi. Domatësh e mirë do ta gjykojnë të, të drejt ose jo dhe pasota e bën të lëvë veprimi me me gjakhtotsi. Jo po njerëzit domthon kur ngutën ose ndodhin gjëra të cilat ata pendohen për to, mirë po problemi është domthonjë që në fen Allahu nuk ka lojra. Prandaj edhe ka mundësi që njeriu të ndahet me gruan, pastaj nuk gjen më të mund si të, të dorëti. Edhe çështja që, që nëse nëse burri divorçon gruan më shumë se një herë, a i quhet më shumë se një herë sa çka divorcuar apo quhet vetëm një herë, kjo është një çështje që ka domthonjë diskutime në mediatarëve për ta. Diskutime goxha të fuqishme. Dhe kjo është një përcështje të madhe për, për të cilën dietarët kanë shkruar libra përto të veçantë. Dhe kjo është gjithashtu një përcështje për të cilën një përcështje për të cilën është gjithashtu është Burgosi dhe Ibn Taymija dhe Ibnul Khayyim. Kjo është një përcështje për, për të cilën është Burgosi dhe Ibn Taymija dhe Ibnul Khayyim, sepse ata nzorin gjykim të veçantë për të çuar që nuk ngjifëshën kon në, në tyre. Të Absolut ky lloj domethën gjykimi njihet tek sefut, njihet me argumente fetare. Atëherë thash dietarët, kur burri e ndan gruan ti, e tij, e divorcon atë 3 herë ose më shumë se 3 herë, i thotë je ndar 3 herë ose ose i thotë je ndar 1 herë. Dietarët kanë dy mendime. Mendimi mendimi i parë, dhe ky është mendimi shumë i zgjidhëtarëve, është mendimi atyr të cilët thonë ti ky quhet tre herë. Po nda u tre herë, tre herë. Dhe nëse ndam më shumë se tre herë, si është transmetuar nga nga disa personazhe, që i shkojnë një personi dhe i thotë, "E ndava gruën time 1000 herë." Dhe i thotë, "Me tre prej tyre gruaja jote është ndar dhe nuk është më jotja, është ndar plotësisht." Kurse me 997 ti e ke marr librin Allahu t'allahu. Të tje ke në domënci në 97 tek e marr librin Allahu Tallaje dhe domthon ke marr gjunaf për të lëgjeje. Nuk shkaq. Ky është më mendimi i parë dhe ky është mendimi më i njohur tek medhhebet. Kurse mendimi i dytë është mendimi disa dijetarëve, më pak se të parat, por është mendim i njohur, ata thonë nëse burri ndan gruan atë 3 herë ose më shumë të se 3 herë, ajo ajo ndarje konzrohet vetëm një herë, gjithsesi dhe jo më shumë se kaq. Edhe ata kanë argumente të tyre. Ata të cilët thonë që ky divorc konsiderohet vetëm një herë janë argumentuar me hadithin të cilin e transmeton Al-Muslimi nga Ibrahim ibn Maysara na Tawsi se ebu Sahba i thotë ibn Abbasit, "Na e sill pagëto çështet e tua, një për çështet e tua." I thotë, "A nuk ka qën divorci tre herë në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam dhe të ubeket vetëm një? Do nuk konsiderohesh ai që kur e ndan burrin gjornë tre herë në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Wasallam dhe ubeket vetëm një?" Esa ibn Abasi po kështu ka qenë. Kur erdhi koha Omerit, njerëzë filluan duke i ndarë gram të lëforës së tregëre e ndarë dhe Omeri u u lejoi, domun u aprojohet ju siç dëshmin. I dëshën transmetonin Imam Muslimi nga një rrugë tjetër transmetimi. Nga Tausi gjithashtu, nga Ibn Tausi, nga baba i tij Sina Abasi ka thënë. Ka thënë Ibn Abas, gjeni me vëmendi, thot, në momentin e thotë divorcin e kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam edhe në kohën e Abubekrit, dhe 2 vjet nga hilafeti i Omerit konsiderojë tre eshi i një. Në tre herë po të ndajë gruan, për një eshë, konsiderojë shë një. Edhe tha, unë po i shof njërzit, se ata pënguten në një qërështë në cilën ata kanë mundësi të durojnë. Për ndaj, po u a konsiderojë më tyre, si shë dëshjojë, si shë pënguten. Edhe, këtë thashtë të trasmetoni ma muslimi, budaudin e saj dhe tjere, dhe dhe shështë mëse një saktë. Dhe u mene dhe lanush njësur në këtë loj gjukimi që kanë zirë një regull që e kanë zirë dhjetarë djëtarët nga argumentet Koran dhe Sunedit, që thotë, menistaj gjele shqeje në kabla uani, e uani, uki, bebi, hirmani. Kush ngutët për të amardhishka për para kozvet, a i ndëshkohet me prejrë në, në, në, në, në, në, në, në, në saj. Për desa i ngutët, do të amardhishka për para kozvet, a i ndëshkohet me prejrë në saj. Për desa i ngutët, do të amardhishka për para kozvet, a Edhe ata domun kanë treguar për të lëgjet, domethën tash ky është argumenti më i fuqishëm i tyre që kanë treguar dhe hadithi i Ibn Abbasit nësinin thuhet. Në, në hadithin e Ibn Abbasit thuhet që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe në kohën e Abubekrit divorci 3 herë konsiderohej 1. Ose divorci 3 herë konsiderohej 1. Edhe 2 vjet nga xilafeti Omerit. Ky është një tekst i qartë i cili tregon në formë të qartë që divorci të reherë është një haditha është të muslimi. Ndërsa atatë të cilë e kanë konsideruar divorci të reherë, nësë ndanë të reherë quatë tre, janë argumentuar me hadithin e Uemir el-Ajlanit. Edhe gjithështu kë hadithë është të kë Bukhariu të muslimi, Uemir el-Ajlanit shkonë të asim në adie lëmsari, dhe i thotje, o asim, nëse një person gjenë të gruaj e ti një borthët, Nësa i evret, ju evrisni, atë çfarë të bëj? I tha pyetë O Asim profetin sallallahu alajhi wasallam për të gjë. Edhe e pyetë Asim profetin sallallahu alajhi wasallam dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e urreu këtë lloj pyetje, nuk i pëlqeu këtë pyetje. Derisa domethën edhe e qortoi, derisa u mërzitë Asim që pse e pyeti profetin sallallahu alajhi wasallam të lëgjën kur dëgjoi për profetin sallallahu alajhi wasallam të dëgjoi. Edhe u kthye Asim te kamile tjetër dhe shkoi te Kuajmir. Edhe i tha O Asim Çfarë të tha profeti sallallahu alajhi wasallam tha Asim, nuk khajr, dhe më ke sjellë gje hajër, domodin që ti më dërgohet bëj pyetë thonë më unë përgjigjëj më mirë profetit sallallahu alajhi wasallam sepse u mrzita për pyetën që i bëra. Dhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam u urrehu atë pyetë që i bëra. Te tha u Emir, wallahi nuk më roj më kaqës. Do shkoj ta pyes vetë profetin sallallahu alajhi wasallam. Ende shkon u Emir, derisa shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam, mes njerëzve i thot oj dërguar Allahut, nëse Një person gjenë me gruën e ti një burë A ta vrasi Dhe po e bërë një dha vrisni Qarë të bëj? A të e rëtha profetit së salem Ka zbritur Allah i madhuruar për ty Edhe për gruën të ndhe Koran Pra në eja Edhe bëj A të i quatë el mulaane Dhe më thënë që është e, Malkimi Jash, E në e dhe të mulaane A e dhe malkimi që ndonë në sonë nër E dhe sehli E dhe sehli Edhe pas atë dy mallkuon. Ne unishe me njerëzit e profetit sallallahu alajhi wasallam kur mbaruan tha Uaimin. O i dërguar i Allahut, nëse unë mbajmë grua të, un kam gënëjur atë kundrejt kundrejt saj. Edhe divorcoi 3 herë përpara se ta urdhëroi profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe ngeli ky don si si thosh suneti ose rruga e atyre që bëjnë mallkim njëri tjetër burrë dhe grua. Në këtë hadith, me këtë dia argumentu ka dietar që thon divorci 3 herë quhet 3 Me hadithën u e me Lajnani, një për kjo nuk është argumenti sakt, sepse, hadithën e përshë i sakt, argumentimi nuk është i sakt, sepse në të vërtet, në momentin që buri dhe gruaja malkojnë vetët e tyre, ata ndahën nga, nga anë e gjukacit, edhe si ku mëse divorsojnë një i tjetëre. Kështu që, kur u e me Lajnani i divorsoj gruën e tjetëre herë, i tha jenë darë, jenë darë, jenë darë, ose i divorsoj, i divorso, jenë divorso, jenë divorso të të të herë, kjo, Nuk do të thotë do domoshem që divorci ti kishëron vendin e duhur. Dhe divorci ti si shtrëngojnë dietarët është njëse si një person që divorsoni grua tjetër, që saka gjë fare thotë di jë divorcui, jë divorci divorsu. S'ka vlerë. S'ka gru në ti. Kështu që edhe në këto raste profet sall nuk e qortoi sepse në të vërtetë ajo quheshë ndar për ti. Edhe këto fjalë që i thoshte këy në vend një divorcues, se përforconin ato veprim që ata u bënë në atë moment, që nuk ishte një gjë të rëndë të lloj mezi, prandaj dhe Profeti sallallahu aleyhi ve sellem nuk e qortoje, do të thotë që nuk ka lidhje kjo ky hadith me temën tonë. Kjo është e para. E dyta themi domoshta që adatër hadithi muslimin që tregua nga Ibn Abbasi ngelet hadithi saktë. Edhe i qartë, i cili tregon që divorci 3 herë, për një herë në një mëxhlis, konzderohet 1, kështu konzderohesh në kohën e Profetit sallallahu aleyhi ve sellem, kështu konzderohesh në kohën e Ubbeqit dhe 2 vjet nga koha e Omerit, thua nga nga Xilafeti Omerit. Pastaj Omeri e bëri këtë veprimin që përdesë njerëzit të ngutën, u dha atë që dëshëngutin, që ngutën e tyre si në dëshkim për ta. Si në dëshkim për ta, sepse ato do të, të pendojnë shumë brama, por kur pendon pastaj nuk ka më kthim. Dhe disa dietarë kanë thënë që këtë lloj gjëje e ka transmetuar vetëm Tausi, Ibn al-Abbasi. Por kjo nuk është e saktë, nuk është e vërtetë. Përkundazi këtë gjë ka transmetuar dhe e Ikrimi nga Ibn Abbasi radollahu anhu, që Ibn Abbasi ka thënë, domthonjë siç ka treguar e Butaudi në Sunetin e vet, ka transmetuar nga Ahmad ibn Zaid nga Jubi nga Ikrimi nga Ibn Abbasi se ka thënë talaku 3 herë, do të divorzoi 3 herë, për një herësh, do të konsrodni. Kjo është vënje ka transmetuar Butaudi. Kështu që Këtë fjalë nga Ibn Abbasun ka transmetuar vetëm Tawusi dhe nuk është i vetmi person që transmeton, por ka, ka transmetuar edhe Ikrimi dhe Ikrimish nga nxënësit e Jordit Ibn Abbasit. Kështu që ky është mendimi i Ibn Abbasit, edhe pse nga Ibn Abbasi është transmetuar edhe mendimi tjetër që e ka konzuar 3 herë. Gjithashtu dhe Ibn Abbasit të e dedikon, ja dedikon kohën së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mendimi i saktë në këtë çështje është që nëse një person e ndivorçon gruan e tij në imagjinë. Nivolt, i thot gruasia, janë ndarje, ndarje ndose i ndar tre herë, i thot. Ai konskulloi divorci që quhet vetëm një dhe nuk quhet tre. Dhe argumenti i onës, kjo argumenti që është më së sakt në këtë çështje. Ndërsa përveç këtij, çdo argument tjetër, të cilin e kam përmendur dietarët, ha ditë të tjera nuk ka të saktë. Janë përmendur disa ditë të tjera, të cilët kanë pretenduar të dyja grupet që kanë argumente për to, por ato nuk janë të sakta. Jënë hadidë të dopta Këtojnë të vetë me të hadidë të sakë të në të temë Të cilat sjarë këtë të qështje Thashi është transmitur nga Ibn Abasi Që a i ka Në më dhëmë fedva Të kënjërzit Që divorci të reherë është tre Dhe për këtë tregojnë një, një për Një për të njohër ati që shko një person Dhe i thotë Ibn Abasi kam divorcuar grumën time të reherë Dhe i thotë Ibn Abasi Ti thot nuk patë e frikë Allahum dhe Allah i madhur nuk të bërë të rukë dalje Sëpse Allahu ka thënë Kur'an nësurën të lakë për divorci në veç në ti Ka thënë ome jetë të kila e gjallë ome kharagja Kush ka frikë Allahun i bënë Allahu rukë dalje Kjo të regonu i që ti nuk e rukë dalje Së ti së patë e frikë Allahu nuk, nuk e divorcovë grunë si që ti shka ordurë Allahu Pra ndaj nuk nuk gjerë rukë dalje Shui që të, të dy e fëzvadjën të asmetu për ibn Abbas ka dhënë vetëm atë që gjykoi prinsi i besimtarëve, i dhënë leje prishjes me të ka treguar prinsi i besimtarëve. Mirpo më mbrapa pasaj, domethënë Ibn Abbasi mesa treguohet në konun në nga fund i jetës së tij ka dhënë fjalën e cila është transmetuar prej ë që në konun e Profetit sallallahu alajhi wasallam që divorci 3 herë konzoron vetëm një në konun e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që mendim me isat në këtë çështje është që divorci 3 herë ë në një mëzhgjit vetëm konzoron vetëm një. Ka thënë Shekëllësëm të imi e. Ky mendim është transmituar nga i grupë për i selefështë dhe për i djetarët të më pasëshëm. Disa për i të kanë qënë shokët e profetisë salat dhe selimë. Për i tyre është Zubej ibn Awami. Për i tyre është Abdurrahman Naufi. Gjithashtu është transmituar nga Aliu, nga ibn Mesudi. Dhe nga ibn Abasi është transmituar janë transmituar dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe është mendimi i shumë tabinëve për tyrë është ky është mendimi i Tawusit, i Khalas ibn Amrit, i Muhammad ibn Ishaqut, ky është mendimi i të tashojt Davud al-Wahrit. Gjithashtu ky ky është transmetuar ky mendim nga Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein, edhe nga diali ti Ja'far ibn Muhammad. Edhe ky mendim gjithashtu është mendimi disa dijetarëve të mëdhëve të Hanafi, disa dijetarëve të mëdhëve të Maliki, edhe disa dijetarëve të mëdhëve të Hanbali. Thodhim etemien fund fare dhe ky është e dhe mendimi i të cilin mbështeten argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Kështu që vëllëz mendimi i saktë në këtë çështje është që divorci 3 herë në mënyrë vetëm konsiderohet vetëm 1. Kjo është çështja e dytë. Çështja e tretë. Është një çështje domethënë që ka lidhje me të dytën dhe me të parën. Kjo çështje është domethënë thashësh e tha ngjashme të parë me çështën e kaluar, ë është kjo çështje është divorci i dytë. Divorci i dytë kanë, kanë të rëgurë që divorci i dytë Nëse burri në ndo, ndodh Kur burri e ka divorcuar Gruar në nërë parë Pa e rikëthyra të Apo jo Në më thotë të shi burri e divorcuar Gruar njërë Gjatë kohë si është divorcuar Dhe është në kone i detit Ko e pritis E në rritte Ko e pritis Në rritte dë një një nravi që të ko e pritis I gruaj e pret Tre periota Dhejërë së të pastrohet Tre herë Pastaj e e e larguar plotësisht, do të ndar plotësisht nga burri i saj. Domethënë në, në këtë kohë lepritjes, nëse burri e divorçon gruan edhe një herë, domethënë e divorcoi tashti, mos një muaj pa i rikthyer akoma, e divorçon përsëri. A konsiderohet grua e tij divorcuar? Do konsiderohet ky divorc i dytë i sakt apo nuk nuk konsiderohet i sakt përderisa asaj është në kohën e pritjes pa i rikthyer apo jo. Ë, ne treguam në Hadithin e më, më sipër tregom hadithin e Ibn Umrit. Që Ibn Umri që profeti sallallahu alajhi wasallam e urdhëroi Ibn Umrit që ta kthejë gruan e tij. Dhe mendimi në mendimin më të saqietarve, rikthimi i gruas kur njeriu e divorçon atë në kohën e menstruacioneve, kjo në periudë është vacip. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Umrit, "Murhu falyurajihha." Urdhëroi atë që ta kthejë. "Falyurajihha," ta kthejë, urdhërorë. Ka thënë disa dietarë Kështë me ndimi të se tjetarët të medhebëve që e, kur burri e divorcion gronë në konë e periodove në konë e pasërtisme në cilën e i dëmën ka bërë në e, mardhënime të e ka detyrë vajib të arikëthi gronë në ti e ka detyrë më dëmën bërën në bërën nëse nuk arikëthen atër dëmën, hadith në umët e urdhën burri që të arikëthi gronë në kur në më dëmën nuk e ka divorcion në konë e duhor gjithasht Ibn Abbasit tregon që divorci 3 herë, 3 herë për një herë nuk është i saktë. Për kësaj, për këto dy, hadith, dy hadithe duke i bashkuar të dyja hadithe kanë nxjerrë dietarëse rezultat, kështu është mendimi shumicës dietarëve që divorci nuk është i saktë derisa burri ta rikthejë edhe një gruan të tij. Hadithu Ibn Abbasit tregon që nëse ndan tërëj ndarje ndarje ndar, do të thotë e ndau por nuk riktheu. Nikojë që njeriu nëse e rinda ngruan nëse e nda në nëse e gruan jo në kohën e duhur jo në formën e duhur ka dëtyr të arikëthej një her qartë si që të rgonë të hadit në, um, në umën të hadit në abasi thua tre her jenë darë, jenë darë, jenë darë jen dar, nuk që të sakt dhe vetë të hadit në abasi po të shkohën të mëndirë të rgonë që divorci i cili ndodhë në pa e rikëthyre gruan nuk është i sakt se nëse theje për shumë nëse bure e divorcion gruan I thot dje ndar. I jë ndar, i jë ndar në mëzhlis. Quhet quhet një herë, dakor? Nëse i thotë tash një ndar, mbas një ore i thotë je ndar. Mbas dy orë i thot përsëri je ndar. Nuk ndaro, joni mëzhlis. Është pothuajse njëjtë gjë. Nëse dikush thot nuk është njëjtë gjë, atëherë i themi sa kohë duhet kaloj që të quhet që nuk është njëjtë gjë, por quhen dy. Normalisht nuk kanë ndallje me argumente, kështu që argumente saktë tregojnë që divorci i dytë nuk ndodh derisa burri ta rikthej gruan edhe një herë sepse në moment që është në kohën e idetit ajo konsiderohet e divorcuar dhe ajo duhet të presë kohë, kështu që, që ose ai i kthej të apo i gruan më pozitivisht dhe e ndan përsëri, ose për os ndryshe nuk e rikthen dhe ajo vazhdon dhe quhet e ndarë. Kështu mbi të karani divorc nuk bije i dytë më. Përderisa Timun Abbasi tregon diçka tjetër që nuk ka tre divorce për një herësh. Gjithashtu domethën kur themi që në çështjen e në çështjen e msoicionave gruaja, domethën divorci sa i konzor të saktë, njëjtë gjë thuhet edhe për çështjen kur ai kur buli domethën e, e ndanën të pasrtinin se i ka prekur. Shënjeta gjë. Përderisa ne themi që divorci quhet i saktë, edhe pse është haram në vetvete, atë në dy rastë është një soi, nuk ka dëllim. Çështja tjetër që ka lidhje këtu është të çështja e rikthimit të gruas kur burri, domthonë, e divorçon gruan dhe dëshiron ta rikthejë. Ka dy raste. Rasti i parë është kur ai dëshiron ta rikthejë për fajtim, për, paj, për të për të për të puitur me ta. Në këtë lloj rasti themi që ky ky dëshiron ta rikthejë është i sakt me argumentin e Kuranit dhe Sunetit. Ndërsa nëse burri dëshiron ta rikthejë gruan për ta lodhur atë dhe për ta për ta torturuar atë dhe ai ka ndërmend të divorcoj ti herë tjetër përsëri. Mi po e rikëtejnë, vetëm për të lodu, që t'ja zja zsa më shumë, atëja pritjën e saj. I dhëtë i e divërcuar, pasaj e o rigatë i dy perioda, pasë i dhëtë i perioda e tretë, i dhëtë, kam këthyre. Pasaj e mba pako, i dhëtë i e divërcuar. E le dhëtë i dy perioda t'ja të presi, pasë i dhëtë, kam, kam, kam këthyre, i dhëtë prapë, e lodu, më dhëtë. Në tëlloj e rasti, ka tërgura lojës për natale, që kylloj e r Psalloj e dhuar ka bën si kusht që rikthimi i tij i saktë është i njëjtit kat për qëllim pajtim. Ka thënë Allahu më dhuar ubu'u lahu haqu bi raddi in fi zalikin aradu islahah. Të dhe bashkëshortet e tyre janë më parsor për të rikthyer ato nëse duan pajtim. Domethënë nëse burri divorçon gruan dhe gjatë kësaj si i detit ajo përsëri konzon gruëti, ndërsa mori deti. Mirë, por nuk është thjesht gruëti tamam pse? Sepse ajo domthon nëse domethënë nëse ky dëshiron ta rikthej për ta divorcuar përsëri, Allahu më thon nuk e ka ka më të drejtë. Prandaj thot, thot ata janë më parësor për të ikysur gratëtyre nëse duan pajtim. Ka vendosur Allahu si kusht që burri jetë më parësor për të ikysur për ta rikysur gruan në ti, nëse dëshirojnë pajtim. Do në, në koha e idetit, do në, në grua nëse në koha e idetit, koha e pritës, ajo i kthen ato pajmar le babasaj. Dhe pajmar le dhe asaj, por me kusht që a i të bëjtë dhe gjemë me njëtë për të pajtuar me të edhe jo për të divorcuar për së dhe për të torturur këroni i të shtu ka thënë odoj madhur mësim bani ato për të bërë të të dëmë edhe për të te kaluar këfit edhe për të bërë të, të padritsi kështu që kanë të rëgudu më dhe në në djetarët që kushti që, që, që rikëthimi nga divorcë të disak rekthimit i sakt është që burri ta rikthejë në një het pajtimi. Këtë gjë ka treguar Imam Sunani, gjithashtu edhe sheiku Saemti me të tjerë. Thot Imam Sunani, te ky ajet që përmendomë sipër, obuletu un obuletu un, un haqu po bi raddi na fi zalika naradu islaha. Thot kuptimi i ajetit është që ata e meritojnë të rikthehen në kohën e jetit nga dytyre, e më pas ose çdo kusht tjetër me kusht nuk kusht është që ata të, të kërkojnë ma an të këtij riqitimi pa hijtim dhe të kërkojnë ma an të kësaj, domethënë ma an të këtij riqitimi, që të sillen mirë me to dhe jabin Ndërsa, të japin hakun grave të tyre. Ndërsa nëse burri kërkon diçka tjetër ma an të këtij riqitimi, si puna e atyre që e rikthejnë gruan e tij domethënë për ta divorcuar përsëri, siç bëjnë domethënë shumë njerëz, ë ky lloj riqitimi thot Imam Sonani nuk është rikthim për pajtim dhe nuk është rikthim për të zbatuar urdhërta të Allahut, për këtë arsye ky rikthim nuk është i saktë. Domethënë, njëse ai person e divorcon gruan dhe pas sa dëshiron ta rikthejë atë për t'u tallur me të, për luajtur me të, për ta munduar atë, domethënë, edhe thotë, edhe sado të, të, të urë e, e, e kam rikthyr gruan, nuk është të rikthyer, ajo konsiderohet divorcuar dhe vazhdon identitetin e saj, edhe mund shkojmë pastaj mëut martohen me diktjetër, po do. E gjithë kjo është Pse që mos luaj njërës me divorcë Valla e kemi para dhe këtu Njërës të cilët e lejnë gradë të tyre Asë nuk jepin hakun, asë nuk i divorcojnë U thua të orë kifrik Allah Ajë nuk e jep hakun grosti Nuk silën më të të qka urdhur Allah Edhe gjithashtu nuk e let lirë që e të shkoj të shkoj hallinë hal, hal vet E let varë, asë të lidhur, asë të zgjithur Gjithashtu ka tërguar shqyrës e në temi e thot Nuk e jepet mundësi personit që ta rikthej atë, të rikthej gruan vetëm sa të herë kur ai dëshiron pajtim dhe dëshiron ta mbajë atë me mirësi gruan. Edhe Kurani tregon tot tot çelësim timi, Kurani tregon që ai nuk ka të drejtë, domethënë nuk nuk, nuk nuk e nuk e kam dorë që ta rikthej atë, domethënë nëse nuk e bën me këtë lloj niyetit Sikurse në një soi, është një soi sikurse, doon një person që e ndan gruan në formë, doon në formë në, në, në përfundimtar, në një ndarje përfundimtare. Një soi me këtë është. Kjo është çështja e tretë, çështja e katërt. Kjo çështje fundi, do të them, më së ndriu u zgjat më shumë se anëse pak se të vështirë çështja. Çështja e katërt është çështja e dëshmisë. Çështja e katërt është a duhet patjetër që të ketë dëshmitar kur personi e divorcën gruën apo jo. Dhe është divorci sakt nëse personi e divorcën gruën e ti pa prezenëse në dëshmitarve. Allahu s.a. ka thënë në surën talak, thotja, Ejuhen nëbiju i dhe talak të, të mun nisa fe talikun e në rritët i, i në wahësul rritët, o ti i, i dërguardhët, kur ti divorcën i divorcioni gratua, divorcën i ato për para i detit të tyre, të të dhe logaritën i detin, Wëtë të kullarë rëbëkum, kini frikë Allah ozotin të uaj. La të kërgjohënë më i bujotinë, mosin zirjetë nga shpita tyre, o la e khrujshën illa e jetinë bifahishët i më bëjnë, dhe asë mos dalë në to nga shpita tyre vetëm sa të herë, kur ato të bëjnë i moralitet të qartë. O tilke hududu Allah, dhe këta e në kufita Allah, o me jetë atë dhe hududu Allah, fakat dhële me nefse. Dhe kushit e ka lën kufita Allah, o ta i ka mbasa nuk e di njeriu mbasa Allahi ma dhuro mund të sjell si më mbrapa diçka tjetër. Do të thonë që njeriu e divorcon një gruan, kur ai rrin shpër mbasa pendohet për të llogje dhe, për sri. dhe kura mbrim e fundë, i rikthei gruan përsëri. Ky është qëllimi. Fa idha balagna jalun. Dhe kur, au, kur ato mrin kufir në dy të fund, do të thonë që oni ideti për tre perionda. Kur ato mrin fundfar afër, atë i thot Allahi ma dhuro: "Fa em sikun abimharuvun au fariqun bi ma'ruf. Awsan ba'in ya to me mirsi ose lshoini me mirsi." Me të mirë. Do kur të fundi idetit Ose këtërit të kam këthyrë dhe në bajin si duhet majtë gruaja, ose përëndrysh e lejetë lirë që të qikojë rrugë në vetë dhe dhe mund të qikojë halë në sajë. E thotë Allah më dhurë, merë një dy dëshmitarë të drejtë për jushë. Merë një dy dëshmitarë të drejtë për jushë. U e qimu shahadët dhe lillahë dhe në kluje një dhurë në të dëshminjën për Allah s.w.t. Djetarët kanërën në kondraditë për dëshmi që është të reguar në këta jetë. Ka thënë shumit se djetarve, që dëshmia që të reguar në këta jetë fletë për likthimin e gruës dhe jo për divorcim. Onë thashë që shumit se djetarve e në mendimit që në këta jetë ku thot, melli du të shmitar të drejtë, në shësit thonë edhe një herë jetë, thot shumë. Kur ato të mbrin kufirin e fundit, mbase ka divorc u borri, e mbrin kufirin e fundit afër mbarimit të identit, saqë ajo poqyse njeriu nuk e rikthen, konzol pasën fundfarë gruë huaj për ta. Kur mbrikur kufirin e fundit atëherë, ose kthehemi më të mirë, ose an shohim më të mirë. Edhe pastaj thotë, merri dy dëshmitar të drejt për këtë. Edhe dëitar kanë kontradikt për çështjen e dëshmisë, për çfarë flitë, për çfarë duhet marrë dëshmi njeriu të, të ky jetë. Edhe shumë se dietarëve thash me mendimin që ky a jet flet për dëshminë e rikthimit të gruas, në, jo për dëshminë e divorcit. Edhe ato të cilë kanë thënë që këtu flet për dëshminë e rikthimit, kanë rënë në kontradiktë që kjo dëshmi është detyrë apo është e pëlqyeshme. Edhe për dietarët që kanë thënë që është detyrë si Muhamshafiu, një por shumica e dietarëve kanë thënë që këtu, domthonë, ë dëshmia tek tek rikthimi i gruas nuk është detyrë, por është e pëlqyeshme. Është pëlqyeshme. Dhe kjo është ngjashme me një jetë që ka thënë Allahu më dhura, uesh idu idha tabayatum, merrni dëshmitar kur të bëni tregti. Dhe kanë thënë që është një jetë aq gjallë tregti, nuk është detyrë që njeriu kur të kur të bëjë tregti të marrë dëshmitar, por po të doshim, po dojmë marr, po dojë nuk marr. Ëh, kjo është për sa i përket domethënë dëshmishë së rikthimit. Ka thënë shumë sentimente mia. Kan menduar disa njerëz se dëshmia është vetë divorci edhe kanë mënduar se divorci nuk ndodhë vetëm se me dëshmitarë. Në mëndonë nëse në njërës, dhe ta e në shiet, ta e në shiet. Kanë mënduar, dhe kjo është mëndimi kodë nëmarisht, që divorci nuk është i sakë nëse njëri ju e divorciën gruan pa pasu dëshmitarë. Por kjo nuk është e përte. Fëtëme të i mja, kjo bije në kundështim me i gjmahën dhe me të islam. Bije në kundështim me Koranin, me sunetin. Dhe nuk ka thënë asni për i djetarëve të njohur këto dëgjeje. Sepse alloj më dhurë e ka lejuar divorcin fillimisht. Dhe nuk ka urdhrua që një njeriu kur të divorcoj të marrë dëshmitar. Por ka urdhrua për, për të marrë dëshmitar kur? Ather kur thot, kur ato ta rrinë kufirë në tyre, mbajnë e ato me të mirë, ose nëndajnë e ato me të mirë. Dhe qëlimi këtu është, që të ndahen ato që ta lëshit mbas të mbaroi kur mbaron ideti i deti saj, ta lesh të lirë dhe kë nuk ju të divorc, dha asu fut nuk ju të rikthim, dha as martesë. Edhe dhe dëshmia për këtë është dhe për këtë ka rënë doktor gjithë jetarë. Domethënë dëshmia që është tregut e kënjë për çfarë flet? Flet për momentin kur burri është momenti që o do ta rikthej ose do ta lë të lirë tiki. Edhe në këtë moment ka thënë Allahu më dhuar merr ne dëshmitar. Në këto më nuk ka thënë kur do divorconi. Përlotimet e mia aty nuk nuk tregon që dëshmitarët duhen marr momentin kur njëu divorçon, por momenti kur ose do ta mbajë, ose do ta do ta lejë që ajo të vazhdoj rrugën e vet dhe të quhet e ndarë plotësisht. Kështu që thot, prej kësaj kuptohet që dëshmia në këtë ajet flitet, do të thotë që dëshmia do të marr momentin kur njëu e rikthej ngruën e tij. E ka i thë, po jo ti thot një dëshmitar që ju bëj dëshmitar, do të thotë që gruën e rikthella. Do të thotë që nëse nuk u bën dëshmitar, kupton që s'e ka rikthyer më. Për këtë flitet na yet. Kështu që do të thonë, ai eti në mendimin e më të saltjetarëve flet për dëshminë kur burri dëshiron ta rikthej gruan dhe jo kur dëshiron ta divorcoj atë. Ë i vetmi argument që është transmetuar i cili tregon që njëri duhet ta duhet të, të marr dëshmitar dhe kur e divorcon gruan, është një ether i cili është transmetuar nga Umran ibn Hussein. Nuk ka ndihajdh të sakt për të llogjeje, është vetëm një ether nga Umran ibn Husaini. Sa te ka pyrtu një person dhe i ka thënë, thëtë një person e ndau e divorsoj gruën e ti, më pas, mbas e divorsoj një her, bëri mardhënime të, dhe nuk mori dëshmitar, asë për divorcin dhe asë për rikëtimin e saj, dhe i tha o marrë në Huseini, këj person e ka divorsoj gruën e ti, jo si pasunetit, dhe ka rikëthyre të jo si pasunetit, thëtë merë dëshmitar kur ta divorsoj të të, dhe më dëshmitar gjithashtu kur ta rikthesh atë dhe mos e përsëritmë. Ky transmetim nga Umar ibn Husajini është i saktë. Dhe ky është një vetëm i vet ether dhe nuk është hadith, është fjalë e sahabit. Që është transmetuar mirë pa i thotë këtu, është sunnet, sipas sunetit. Edhe po është treguar në disa transmetime tjera, ëh që këtu qëllimi domthonë është sipas sunetit, domthonë në një transmetim thuhet tallaqa fi fi ghayri idda të tullqa ligjë në transmeti le pa thuat tullqa ligjë synë ka divorcuar jo sipas sunetë kurse transmeti thuat ka divorcuar jo sipas idetit do në sipas rregullit që ka vendosur Allahu kjo më sa duket këtu flitet jo për sunetën e profetit sallallahu alejhi wasallam por tregohet domethën për atë rregull që ka vendosur vetëm pse i marrin kitarë kështu që domethën për sa i përket dëshmisë kur njeriu e divorçon gjorn mendim më sak dietarëve nuk kam ndonjë argument domethënë që vërteton në formë të qartë që njeriu ka nevojë të, të marr dëshmitar kur divorcon gruan. Ndërsa për të të, Omer, Sofie, Obedin, të ta rikthyrë atë është transmetuar gjithashtu nga Ibn Umar radhiyallahu anhu se ai kur e ndau Safije binto Abi Ubeidin dhe dëshironte ta rikthente atë mori dëshmitar për rikthimin e saj. Dhe kjo është transmetuar me zinxhir transmetimi të saktë. Kështu që për rikthimin, kjo është përputhje me hadithin Kur'anor në sura At-Talak në cilën të cilën mund tregohet që njeriu duhet të dhe në të marrë të shmitarë për të arikëthyre lua në gjithë të ngele një qështi që ka lidi me ta në i thuet o është hidu dhe vea adli minkum merë një të shmitarë të drejt për jush për rikëthimin e gruas nëmë për rikëthimin a është dhe tyrë si pas a jeti duke të qashish urdhër një po përët po që koshë argument në të tëtare në dhe veshëre që vetë përfetit sënë Allah kur ka divorcuar edhe Por këtë arsye themi që urdhri i këtij jetë nuk është të nuk është, domoshem nuk tregon që është detyrë, por tregon maksimumin që është diçka e përqyeshme. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam kur divorcioi Ibn e Talxon, nuk është transmetuar prej tij që ai ka marr dëshmitar për divorcin e saj, për divorcin e parë. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam e ka e ka e ka divorcuar Hafsan, vajzën e Umme e radhiyallahu anhu dhe më pas e ka rikthyer ata dhe nuk dihet asin transmetimin e sakt. Ma dihet nuk besoj se ka asnjë doktor për të dëgjuaj që që mund të tregojnë që profeti sallallahu alejhi dhe selem ë ta ketë rikthyr atë me dëshmitarinë tështë. Kur i ktheu, nuk janë transmetuar as për divorcin, as për iktimin që ai ta ketë divorcuosur ose rikthyrë me dëshmitar. Gjithashtu, një nga argumenteve është që profeti sallallahu alejhi dhe selem u largua prej grave të tij një muaj rresht. Për shkak që të regojnë, një çështje që ndodhi. Kjo tregon në qenia të ishin njerëz dhe gratë të tin e mund gabonin si çdo gru tjetër, mirë po njeriu i devocionit i kalon ato me durim, kurse njerëzit e tjerë domthonë prishin, domethënë prishin shumë, më shumë se ç'rregullojnë. Edhe profeti sallallohu alajhissalam largu për i gravët e tij, dhe menduan disa sahabs se sa ai i ka divorcuar ata. Do të thonë, divorcuar gratë e tij. Menduan se i divorcoi. Derisa shkoi Omer ibn Khattabi, edhe e pyeti profetin sallallohu alajhissalam për të siguruar për lajmin. Po se dhe po gjithse po profesor thonë do kishe marrë dëshmitar, nuk kishe nuk do kishe pas nevojë me pyt se do kish dëshmódush me ta që ai ka ai ka divorcu. Dhe kjo tregon domethënë që divorci pa dëshmitar është mos e saktë. Që s'ka e saktë është që divorti domethënë që dëshmitarët në në bazën e kuanor duhen për rikthimin dhe jo për divorcin. Dhe domethënë, kjo që mendimi i atyre që thonë që divorci duhet bërë me dëshmitarë ajo me kishë atyre të cilët thonë që nuk qëhet i sakt, divorsi pa dëshmitar nuk është i sakt, ky ndërmendim nuk është i sakt. Por ne themi që edhe në rikthim, kur burri e rikthen gruan, mendimi më sakt i dëshmitarve është që dëshmitar në këtë rast janë të, ras, të pëlqyeshëm dhe nuk nuk është më nuk është detyrë që një u marrë dëshmitar kur e rikthen gruan e tij. Ë, kështu që do të thonë ky është mendimi i sakt, Allahu di Allahu di më mirë dhe këto janë më në bazë argumenteve që treguam. Kjo ishte çështja e fundit domethënë që kishim lidhe me me temën e soltme, vërejtëm domethënë drejtën çështi pak to shtia dhe, kuçiu që ë, më vonë janë të rëndësishëm për të njohur këtë çështi për arsye sepse shumë mosimam mund të provojë metodën e një gjykimi fetar për të dhe mund bien haram pa farbu, në bërë për e kuptuar falullën e modhruar, ta bëj për atë që mësojmë fenas votojnë ata Allah shmendja gjithë dhe. Faleminderit çdo dikë. Në yol të martesave në kornë dy foshë, flein edhe bashkë. Domethën ajo quhet saktë martesa në Kohën e Injorancës. Në Kohën e Injorancës. Porse i kthyni satham dhe ka pad grup. Po, domethën vullai po pyet tashti, një person është martuar në Kohën e Injorancës. Dhe pastaj bëhet ai musliman dhe gruaji bën musliman. Edhe thot mbasi bën musliman, ajo quhet martesa e tyre që kanë bërë përpara sa më sakt apo kanë nevojë të bëjnë ndonjë akt të ri martese. Kjo është pyetja. Për të që është, të më dhënë, kanë tërkut jetarët Që, më dhënë, e sakta është Që njëju nuk ka nevoj të bëjnë një akt të ri martese Përësujës sepse sahabët Ka ma s'jën martuar par islamit Dhe nuk dhjetë që profetis sënë allohet sëlem Basi ka në hyrë islamit t'i këtë urdhuruar ata Që të ri nevojnë aktin e martesës Por e ka konzderuar ata akti ka ma s'bër par islamit të sakt Kjo është e Nëse personi ka në injurancës, kjo është pite e dytë me sot këta, e ka divorcuar gruan e tij, kon në injurancës, pa ditur. Ka divorcuar gruan e tij, i ka thënë e ndarë, ndar shumë herë. Çfarë ka ndodhur kon dhe në injurancës, këto konserohen domosdën të anulluara. Momenti kur një hyr në Islam. Dhe hyrë tiun hyr grua e tij në Islam. Von musliman të dy, ata e fillojnë që janë divorcuar nga fillimi, konserohet, sigurisht nuk e divorcuesi një herë, edhe në moment pasaqë që në moment A do të shikojit këtë kujdes se nëse divorcion, divorsi ti konsiderohet i saktë. Kjo është ajo që është transmetuar nga sahabët konë profetit sallallahu alajhi wasallam lidhur me këtë çështje. Edhe, do të them, ky është për e pyetë Allah? Po. Me kaq që mbyllim, Allahu e shpëtoj mirë subhaneke Allah.